Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kufata tarifa barikatika loga kiswahili ambayo tunanza na muhtasari wake. Baraza la bunge la pasi mswada wa shiria unahusu chaguzi za mwaka wa alfumbili na ishirini. Waziru wa mambo ya ndani ambayo kuambele wa bunge akibaini kwamba mswada wa unalenga ku, kuenda sambamba na katiba ya nchi ambayo lipasishwa mwaka janwa alfumbili kumi na nani. Na wizara ya mambu ya ndani ya chukua kwamba hakuna kanisa imamiskichi miskiti ambayo itajengwa tena jijini bujumbura Wanawitaji kuende kujenga majumba ya ibada walazimika kuelekea mikowani Na huko mkowani rigi kumezi kambi mpe ya wakimbizi ambayo itakuwa ita na wezo kupokia wakimbizi takriban alfu kuminamoja Kuna haya na mingineyo karibu jina langu Moize Misago mitambo ya na Alphonse Kubgimana Leo isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama kwamba Kuliokotwa maiti inafungwa kamba asubu ya alhamis, alhamisihi katika kata ya gishio tarafani kanyosha jijini bujumbura. Ishara zinapatikana kwenye maiti hiyo zaonesha kuwa mtu huyo aliuliwa kwa kufiatuliwa risasi mbili kichwani. Bada ya msako uliondesho na polisi kwenye makazi ya hayati huyo. Hulio koto wa kijikaratasi kuwa alikuwa aliachiwa huru kutoka katika jela kumimba mwezi wa nne mwaka jana wa alfu mbili kuminanane. Katika polisi wanafamisha kuwa uchunguzi unendelea ili wawusika wa kisahicho wafahamike. Mtu huyo alijulikana kwa jina la Samuel Shaka mzawa wa kirundo wakati huu alikuwa akishitarafani kamenge. Na maiti nyingine ya buwana mwenye umri unakadiriwa kwa miaka robaini iliokotwa kwenye mto ndurumu kwenye umbalu wa kilomita mbili na makauma kuya mkua karusi. Maiti hiyo ambayo ilikuwa imevuliwa mavazi ya unikana kuwa mtu huyo aliuliwa na badaye kufuliwa nguo zake. Maiti hiyo ilizikuwa kwenye kijiji karuri kando na mto ndurumu. Karibu na mtu huyo ambao unagawanya wilaya wikiga pamoja na gitara mukani mkuwani karusi. viongozi tawala tarafani humo wafamisha kwamba mtu huyo hakuweza kufahamika. Na wizara ya mambo ya ndani ilichukua hatuwa ya kukataza ujenzi wa kanisa pamoja na misikiti mipia jijini bujumbura. Katika waraka wa wizara ya wa jumatano hii, waziri paskarba na ndagie aeleza kuwa wale ambao wanataka kujenga kanisa na misikiti lazima waelekeye nchinikati kukisingati wa sheria inahusu kanisa na misikiti. Raia wa kigeni wa pigwa marufuku kuwa katika taasisi za kitaifa pamoja na zile za kutukua mamuzi kwenye mashirika ya kiimani. Daima na ukura sauni kuamba baraza labunge la pasisha mswada wa sheria unahusu chaguzi jioni ya jumatano hii. Waziru wa mambo ya ndani ambaye alikuwa mjumbe katika baraza hilo. Haileza kuwa ni katika lengo la kufatisha katiba ya nchi ambayo ilipasishwa, ilipasishwa na wana nchi mwakajana wa alfu mbili kuminanane. Badia mabadiliko ya, ya sheria hiyo ni kuwa uchaguzi wa raisi ule wa bunge pamoja na ule wa madiwani utaendeshwa siku moja. Pia kipindi cha kampeni kitakuwa cha wiki tatu ilihali hapo muanzoni kilikuwa cha wiki mbili peke hali ambayo ilizua utata Katika wa bunge. Hii unandela kusikiliza ni idha ya kiswahili ya radio Isanganiro. Isanganiro. Kumefunguliwa kambi mpya ya wakimbizi alhamisi hii. Katika kijiji nyanganda, ula yani wutezi ni katika mkuwaru higi ni mashariki mwa Burundi. Kambi hiyo inawezo kupokea wakimbizi takriban alfu kuminamoja. Shirikana loa udumia wakimbizi duniani HCR linafamisha kuwa kambi hiyo ilifunguliwa ili kutaftia suluhu solala wakimbizi ambao wanazidi kuongezeka. Na miswada ya sheria miwili umoja ukiwa ni kuhusu baraza kula kitaifa la majaji na ungine kuhusu baraza kula mahakama inatathminiwa na baraza la bunge alhamisi hii. Wazir Laurentine Kanyana yu mbele wa bunge akichambua miswada hiyo. Abaini kuwa ni kutaka kuraisishia wana nchi kutaf kutafautisha tasisi hizo mbili. Aleza pia kuwa ni katika kupatishia suluhu maswala ya katika mkutano kabambe wa sheria ulendeshwa mwaka alfu mbili kuminatatu huko mkuwani gitega. Na kunaonekana mashimo katika bathi ya barabara za kaskazini mashariki mwajiji bujumbura. Hasa kwenye barabara ili obatizwa mprimeri kando na shule ya msingia nyakabiga pamoja na mtanga sud raia wanatumia barabara hizo wanapata us, wanasema kwamba wanapata usumbufu mkubwa kupita kwenye barabara hizo wanaomba zikarabatiwe huyu ni moja kati yao tumsikilize sisi kabisa matatizo tunayo barabara zetu hapa mjumbura balabala nyingi ni mbaya sana kabisa na matatizo ambao tunakutana na ayo wakati tunatoka nyumbani unachunguza una chumachako unakutana vinyoteri mata jote binawaka mzuri sana sasa ugipita mwale mashimu hale mata ugikanega tu bleke kidogo mata inalungua ugifika mbile wa polisi Mbaposo kusimamishu wana kukontrolea Jyote madokima kila kitu Wana kutana kampure kamuya Kola tala ililungua kasabu ya wimu mashimu Wambabu ndani, andani Wana kuambia hapa sisi kuna kukata amande Mbo ingine matama tuwekutana nalyo Ni wakati tunatimbea unapita maele ma shimo unakutana ziuma mapine binatoboka au unakutana inaende ina na lialiama mubaya, mbaya mbarabara ndo hizo shida zenye, tunakutana na zomba barabara tunaomba nini serikali tunaomba agovernment uh, yetu ya Burundi tunaomba vraiment idusaidie wadutengeneze mabara bara na itakuwa mzuri zaidi kwa sababu uh, tunajua kwamba uh, government yetu na waliinchi yetu inasumbua na vitu vingi sana lakini tuna imani ya kwamba kwa sababu government yetu ni mzazi wetu na tunaamini yakwamo na tuna tunajua uh, kuko siku watatutengenezea mabara zetu. Na zaidi ya familia 100 za kijiji cha Murambi wilayani Buganda ni mkoani Chibitoke hazina makazi toka Jumatano hii. Kini cha hali hiyo ni mvuwa kali nye mkali ilionyesha na kubomowa majumba yao. Wakati huu waomba hifathi kwa majaira njizao. Wanawataka wahisani kuwa saidia. Naibu kiongozi wa kijiji murambi aeleza kuwa nyumba takribamia moja stin ndio zilibomoka kutokana na mvuwa kali hiyo. Mvuye kurenata anatolia wito wahisani kuwa saidia watawaliwa wa kijiji hicho ambao walikumbwa na hali hiyo. Habari Zakima Taifa Na kwam Kumulikia Anga Zakima taifa Kwamba, Wakazi wa Kalehe nchini Diarasi, Wamba serikali kwakikisha Usalama wa Usafiri Wamajini, Na Wazirim Kuwa Mali, Akabili Akabiliwana Changamoto za Kujiuzulu, na Korea Kaskazini, Mifania Majaribio, lake Egyptia Mengi zaidinae Erneste Pablo Warjuwabu. Raisi wa ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatarajiwa kuuzuru eneo la ajali ya boti iliyotokea mnamo April 15 katika ziwa Kivu wakati wasafiri wagoma kurekea Karehe mkoa wa Kivu Kwa mojibu wa refi watu ishi na wanadaiwa kupoteza maisha huku watu wengine zaidi ya miyamoja hamsini wa hajurikani waripu juhudi za kuatafuta manusura. Zina endere duru rasimi za kuhusarama zimethivitisha kuwa watu ishi na watanu maisha huku matumaini ya kuapata watu wakiwa hai ya kitoweku. Nchini sudani raisi sarva kiru wa sudani kusini ya mejitore ya kuwa mpatanishi katika kuhithanisha mageuzi ya kisiasa nchini Sudan bada ya kupinduriwa kwa kiongozi rio kuepo Umar al-Bashir BBC na baini kuwa hatua hii na jiri miezi saba bada ya Bashir kusaidia katika upatanishi na kufikia makubariano ya amani kati ya raisi kiri na kundi kura wa asi wa upinzani Sudan kusin urio saidia kupata huru wa taifahiro changa barani Afrika bada ya mapigano ya miungo katha wabunge Waupinzani na wali wachama atawala cha RAPM nchini mari Jana wamewasirisha muswada wakura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu Habari izizo chapishwa kwenye tovutia RFI zinaereza kuwa msuada huo. Umewasilishwa na wabunge zaidi ya miyamoja rubane wanawokithi vigezo bia kupata kura ambao hatua na ufata ni kupigi wakura kwa msuada huo wakutokuwa na imani na wazirmkuu. Kesho yuma tutamatisha bari za uganine na nao jiri nchini korea kaskazini ambapo Serikali ya nchi yumesema kuwa mefanyia majaribio siraha yenye kombora kari ikiwa ni mare ya kwanza tangu mazungumuzo kati ya raisi Donald Trump na Kim Jong-un kugonga mwambu. Jaribio jingine kama hilo munamu mwezi novemba ilonekana kama hatua ya kusinikiza Amerikani kurudi katika meza mazungumuzu kwa mojibu wa BBC kumekuwa na hatua chache zirizo pigwa. Tangu mazungumuzu ya kinyukre ya anze musimu wa yoto rio pit mwezi februari Donald Trump na Kim Jong Un walikutana katika mkuu wa Vietnam Hanoi kusungumzia usitishwaji wa umiliki wa silaha za lakini mazungumzo yalivunjika huko viongozi wote wawili wakiondoka ghafla. Shukran Ernest Pablo Bardjwa na hadia Pompezi msikilizaji kwa ni saa 7 dakika 33 sina budi kumalisha taarifa hii. Nikushukuru ambao umetegesha kutangazo mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia afu mitambo Alphonse Kubgimana. Mimi ni Moza Misago na kutekea mchana mwema na kikwageni alamsiki.